Din ce în ce Se mai închide un prag, o ferestruie Un vechi portal împrourat de soare Prin care pașii cutezau să zboare Cu flăcările cântecelor suie O ușă geme zilnic sub zavoare, Se stinge zilnic altă cărăruie Și nici o cheie rea nu mai descuie Cămara unde paloșul meu moare din ce în ce pornesc tot mai alene, ca să n-ating Bagdadul și nici Lasa. Din ce în ce tot mai puține mrene de aur strâng în somnul meu cu plasa? și tot mai rar, cu o lacrimă pe gene, coboară din rădvan ce nu șoreasa. 27-7-1968